Yeah a necredinței voastre. Căci adevărat vă spun voi că veți avea credință cât un grăunte de muștar. Veți zice muntelui acestuia, pută te de aici dincolo și se va muta și nimic nu va fi cu neputință. are you going young? ca o repetiție ni se pune în acest an, pentru a doua oară astăzi. După cum vedem, tema principală pe care o sublinează Evanghelia, tema care este extrasă din Cuvântul Mântuitorului, este credința. Pentru că ne spune Evanghelia că i-a certat pentru necredința lor. Spunându-le în mod direct atunci când apostolii l-au întrebat pe Mântuitorul lui, de ce ne-am putut să facem aceasta? Un Mântuitor le spune, mustrându lui pentru necredința voastră. De unde se vede această mântare? Se vede din faptul că atunci când vine Tatăl, acestui copil gonad, de duh necurat, vine cu oarecare voiavă. Evanghelistul Marcu ne dă mai alțin această secvență și ne spune că a venit cu acest gând dacă poți face ceva, și că iată a fost la ucenicii de ei, care n-au putut să facă nimic, iată a venit și la tine. Dar tot cu oarecare voiană și Sfântuitorul, ceartă neamul lui Israel, un neam de credicios până când voi fi cu voi. Ceartă, ceartă acest neam de credicios, care este față în față cu credința celor de-a doua care aveau o credință mult mai lucrătoare. Poporul Israel se considera, poporul religios se era născut din Avram și se numeau Fiii Credinței, datorită credinței lui Avram. Însă, în Tinitorul, a că cei care ne-au fost erau mai crâncioși. Iar Evangheliile ne redevau două astfel exemple: cea a și cea a Evanghelia Evangheliile de astăzi sunt despre aceste crâncioși, vine ca o continuare pe aceeași temă, pe aceeași linie, a celorlalte Evanghelii care au fost perioada aceasta autoitmului de la Busală din astăzi. Duminica trecută Bine. ne aducem aminte că s-a citit despre minunea pe care Vădătorul a făcut-o cercut mare, care era îmburată. Dar, totodată, ne sublinează familia din nou aspectul credinței. Pentru că Mântuitorul îi întreabă pe ucenicii și îi fricoșați. Unde este credința ta? De ce sunteți așa fripoșați văzând cineva lor doamne? Ne aducem aminte apoi și de celelalte din Bibliele Călături. Cere să arate credința Apoi prin înmulțirea duminică, bolnavul după pe care iată de să prin exprimarea în lucrare a credinței celor fata care la, Dumnezeu, de la deci, a adunat de ugeriști. De ce a trebuiti băducioși cum Biserica ne pune în fiecare duminică câte un? Exemplu care ne sublinează și vrea să ne atragă atenția spre credință. Ne repetă eu despre credință. Am zice și noi, mă iată, puțin, dar în timp ca și a fost când a fost întrebat, mă iubești pe mine. L-a întrebat pe de trei ori: Mă iubești pe mine? Iar Evangelistul Ioan, spune că s-a înălțit pe a treia oară când a spus: Mă iubești pe mine. Și atunci, Petru, zic: Doamne, tu știi, tu știi că iubesc. Și mărcinirea noastră ar veni așa, iată, și în ziua de astăzi, și cu aceasta, tot credința care se pune în față, tot despre credințe care se vorbește. Mărcinii, dar, iubiți credincioși, nu întâmplător de se sublinează nevoia de credință. Măgândirea aici este oarecum legată și dar, faptului că fapt, lucrăiat, toți ne considerăm credincioși și suntem credincioși. Însă credința se vede în prejurările binele al Iubieței. Părintele Teofil, când ar spune, cum îți este Viața îți este credința. Sau, cum îți este credința, îți este viața. Pentru că, tot așa explică el, acest cuvânt, nu poate un om credincios să lucreze cele ale credințe. Să se poate ca un om necredincios. De, de asemenea, nu se poate vedea într-un om necredincios o olie a Lui Dumnezeu. O cultivare a Patrumea. O urâre a aproapele sau, sau o respingere mai bine zis. Sau o trăiere a punții de comunicare cu aproapele. Cel credincioși, cel care se raportează prin credința asta la Dumnezeu, își asumă ceea ce Dumnezeu îi pune înainte. Își asumă și El asuma Dumnezeu. și la asumă prin lucrare. Și de aceea credința este legată de faptă, pentru că fata Izvorăște din viața noastră și dă nuanțe în vieții noastre. Iubiți de Gioși, în Noul Testament nu o să găsim o teorie sau un model. care noi să ne însușim ca o definiție. Ce este definița? Noul Testament ne anumite momente din viața culturului, din învățătura culturului, aspecte pe care noi, culegându-le, ni le însușim ca să ne în viața noastră. Spun ca să ne împodovim. Cei care sunt departe de Dumnezeu ar fi nebodobiți, sau neglivi sau mai răi. Cu toate că, iată, Sfântul Adunic Cel mare, spune că cel mai mare dom al omului este necredința. Și el spune, pentru că, într-adevăr, ce se. Cu lucrarea în mine, cu lucrarea lui Dumnezeu. Să mai vedeți, ceea ce se angajează prin credință în Dumnezeu se împotovește cu bunătate, cu brevețe, cu face de mine, fără să aștepte ceva. Și aceasta este lucrarea credinței. Adică, găsim, cum am mai spus și în alte ocazii, Oamenii care sunt în afara bisericii, oameni care sunt cu alte credințe, dar cu un fond moral foarte bun, împodobiți, dar este doar provocarea credinței, fără ca ea să se angajeze Dumnezeu, fără ca această lucrare să capă de, să capă de noblețe duhovnicească, dumnezelească. Dacă aceștia ar avea așa ceasuri raportate la Dumnezeu, lucrarea lor a fi Și vedem tot exemplele de mamifii, credința celui care era considerat ne din asuntașul, era de altă credință. Dar cu toate acestea iată că lucrează la credință, respectă credința. Evreilor și le construiește în sinagoga din în Capernaum. Aș vrea să redau tot în această notă o maximă să numesc așa, a celei călătorii din Caputa, cunoscute de toți, de-aia, Maria Spun așa tot dată de faptul că subliniem lucrarea celorlalți care în zice noi că suntem excluși din cercul nostru de credincioși și în viața ei se spune că curățim, iată lucrare, el spune n-aș face lucrul acesta nici pentru un milion de dolari. La care spune nici eu n-aș face pentru un milion de dolari. Dar o fac pentru Hristos. Iată cu o lucrare în Hristos angajată în Hristos, angajată în Dumnezeu, nu are valoare. Nici un milion de dolari nu are valoare pentru că Dumnezeu mănâncă. Hmm. Dumnezeu omnobiază. Iar ceea ce dădește Dumnezeu prin Imagul Său nu se compară nimic din ceea ce noi în calculăm și comparăm în cele materiale. De aceea spun, cel care a înlocat la credinței, a încașat cu Dumnezeu, se confidează, dacă ce, prin haagă. Cum a încercat noi în viziteci cuciuri sau cum a început noi să dobândim credința? Într-una într de frântări de Mântuitorului, aflând că Mântuitorului se spunea ucenicilor să iei de aproape. Cine este acolo? Aproape, tot Părintele de filturi, o ființă furiană din această conferință, că țineți-vă cât veți trăi voi. Că aproape este cel care e cel de lângă voi. Cel mai aproape de voi. La un cediment sau care este. Nu trebuie să așteptăm de aproape, care este într-un altă arhie. Cel care este de la nevoia oamenilor. Și raportându-o în lumina Evangheliei pe care o cunoaște, în lumina învățăturilor din Evanghelie, încercând să o dăm, angajăm pe ei pe Dumnezeu, adică asumându-ne această, asta înseamnă să ne angajăm, să ne asumăm această învățătură, prin lucrare, este începutul credinței. Și văzând Dumnezeu, iată că punem în început, punem în sărunță, el ne întărește mai mult. Spuneam că într-una din învățării, în conductorul se adresează ucenicilor și le spune această învățătură despre iertarea aproape. se iertă. Dacă vedem că ne a și bine și care să ne dăm. Ba mai mult le spune că aceasta este lucrarea nouă a celui credincios. Să este și pe frășmași. Și neînțelegând cu acest cuvânt al credinței, Apostolii, cerându totul de Doamne, dă mai multă credință. Iată apostolii care erau aproape de Pătătorul cer mai mult decât mine. Minunea de astăzi, iubite de ciușii, cu neputința, pe de de vindecare de către apostolul acestui copil vulnabil, da? vine după ce altădată, Și apostolii constată că de demonii de ei, se ridicau prin cuvânt. Iată că de data aceasta, apostolii se văd de cruducioși. Ce observăm, observând cruducioși? Observăm de aici că credința este fluctuantă, Acum avem credință, Într-o altă întrejurare a fiții, parcă suntem lipsiți de credință. Acum zicem, cu inima hotărâtă că avem credință și credem în Dumnezeu, credem în, în minunea Dumnezeu, credem în Dumnezeu totul este cu putință, dar altă dată ne vedem des de juliți, ne vedem cu plici de pat, de team, nu știm ce se va întâmpla în de mâine și atunci ne cuprinde frica și atunci constatăm, iară, că nu avem credință. Credința din Spăducioși este începută de noi atunci când suntem atenți față de aproape, Suntem atenți la nevoie aproape. Și este întotdeauna de Dumnezeu, ca dat Dumnezeu este, este înmulțită de Dumnezeu. Pentru că Sufletul Simte, ca un răspuns, ca un eco la Credința pe care o dă prin lucrare, o dă de către Și Dumnezeu confirmă Lehmanul Său. Și această confirmare întărește sufletul și mai mult. Toți am văzut numele acestea. Toți ne raportăm la ele, ei atunci când credința noastră, în provederii Noi nu avem statornicie ca ungele. De aceea mereu ni se repede. Mereu este adusă Evanghelia credinței ca să prindem din nou acest cordon care îi iau pe Dumnezeu, acest cordon al Dumnezeu. Să spunem și doi, iubiți mânticioși, atunci când credința noastră oscilează ca acest tată al copilului, care întreba copilul de credință, Dacă El poate, dacă Mântuitorul poate să facă minune, poate să încreze ceva, poate să se mădoșeze pe acest copil n amin, și Tatălui îi răspunde, cei ce Dumnezeu vă zice, văzând că nu are credință. crede Doamne, ajută-ne credințele. Și vă zic, că vine cu puține altă credință. Că vine în dorința de a avea mai multe credință, nu a așteptat să zică sau nu, i-a spus, mai așteaptă puțin până zicesc la totnice cu credința, mai așteaptă până și pe de credințe. Și atunci i-a ridicat pe Felix. Domnul se deteriorează credința sa, ce a ca să ne putem legate. Pentru că toți cei care sunt aici toți cei care sunt cu toți avem nevoie de această credință, însă credința, dacă nu este raportată la Dumnezeu, iar rămâne o simplă superstiție nelucrătoare.